Запис 37. 1. Може ли малко захар? Да, разбира се. Заповядай. 2. На здраве, Христо. На здраве, мими. 3. Това е кафе. Заповядай. А може ли малко мляко? 4. Много хубаво. Какво е това? Това е уиски. Пет. Може ли малко кафе? Да, разбира се. Заповядай. Шест. Ммм, това е много хубаво. А, да, това е чай с мляко. Седем. О, какво е това? Това е чай от Индия.